Але відколи ми з Мишком залишилися у двох, я можу присвячувати коням лише літо. Він трохи помовчав і додав. Тому доводиться займатися ще й іншою роботою. З того року, як Мишко став школярем, я перейшов у надумники. Володя широко посміхнувся від такої самохарактеристики. Ремонт побутової техніки, радіоапаратури, телефонних апаратів – коли Мишко ще відвідував садок та був там зранку до вечора, я працював у радіоательє, а тепер треба більше часу приділяти синові та й на продовженому дні він лише до третьої години. Тому з майстерні я пішов і шукаю замовлення самотужки. Грошей грубих це не приносить, але принаймні не сиджу без діла від літа до літа. Не можу нічого не робити, він знову посміхнувся. Чоловікові слід щодня вставати, а вранці йти на роботу. Інакше нудьга нападе, чи ще щось страшніше. А грошей на і сином вистачає, і з літніх заробітків. Мої коні всі без винятку ставали призерами. Я завжди мав гарні преміальні. Ну, колись, звісно, заробляв більше, бо цілий рік міг займатися об'їжджанням. Але, думаю, незабаром усе війде в свої береги, адже хлопець росте. Ще рік-два і сам почне прилучатися до справи. Ось дочекаємося кінця навчального року, та відразу на все літо гайнемо в наше кінне царство. Володя радісно всміхнувся, і думки його полинули далеко-далеко звідси. А Олена завмерла. У неї гадки не мали, що хтось із них може кудись поїхати. А тим часом, а їй самій улітку, Треба буде вирушати до свекрухи, щоб допомагати там з городом та консервацією. І це означало не зустрічатися з володою ціле літо. Вона трохи уповільнила кроки і несміливо спитала. Ви виїдете одразу після останнього навчального дня, тобто вже через місяць? Володимир спочатку не зрозумів причини такого розчарування в її голосі, потім здогадався. На мить задумався, і ося ідеєю, що спала на думку, зупинився на ходу. А знаєте що, Олено, приїздіть до нас, коли у вас почнеться відпустка. Помешкання для вас ми підшукаємо, а з продуктами проблем не буде. Відпочинете на природі, на привіллі. Знаєте, як у нас там гарно? Які луки, куди не глянь, широчень, простір, трави квітучі по поясу. Ніде більше такої краси не знайдете. А коні? О, ви коли-небудь їздили верхі? Ні? О, то я вас навчу. Будете до осені справдешньою наїзницею. Володя навіть язиком прицмокнув від задоволення. Олена дивилася в його усміхнені очі і не могла вимовити ні слова. Те, про що він говорив так легко, було для неї зовсім нездійсненним бажанням казковою мрією, чарівним сном. «Погоджуйтеся», умовляв її Володимир, вважаючи, що вона просто не зважується прийняти запрошення. «А як Михасик зрадію вам, удвох приходитимете до мене дивитися, як я обіжджаю?» а «Ви знаєте, Олена, а ми з вами займаємося фактично дуже схожою справою. Ви виховуєте дітей, а я роблю злошат класних скакунів, Школю та навчаю їх як найсправжнісінький учитель. Володі посміхнувся і вів далі. А не цікавитеся кіньми. Будете просто відпочивати, на річку ходитимете, загорятимете, купатиметесь, а потім зустрічатимете ввечері мене після роботи, як от я вас зустрічаю. Будемо чай на багаття запарювати. Він тоді такий запашний, з димком, нічого не пив смачнішого. Олена більше. Не могла слухати. З кожною новою фразою серце її ближче підступало до горла і стукало там так сильно, що тьмарилася свідомість. «Зустрічатимете мене після роботи?» Та вона, ладна, півжиття віддати, щоб оту другу половину, що залишилася їй, чекати на нього вечорами вдома. Ну, звісно, він... Промовляє всі ці фрази, не вкладаючи в них того змісту, що вкладає вона. Володя великодушний, чуйний. Він запрошує її приїхати до нього, аби...